Acelora care mănâncă se hrănesc din Fiul lui Dumnezeu. Ioan 6 cu 57 Nimeni cineva nu primește această promisiune și nimeni dintre oameni nu va putea intra în împărăția cerurilor, ci numai aceea care se hrănesc cu adevărat din Hristos. Ioan 1 cu 53 Dacă Mântuitorul lumii care s-a pogorât din cer pentru a-i salva pe oameni de la moartea veșnică, dacă el declară acest adevăr extraordinar, fiecare păcătos ar face bine să-și plece fața până la pământ, gândindu-se în profunzime care ar fi consecințele îngrozitoare și nesfârșite ale ignorării, mustrării și avertizmentului făcut de Domnul, de însuși Fiul Binecuvântat al lui Dumnezeu. Ia deci aminte la îndemnul lui. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică, și pe care vă va da Fiul Omului, Ioan 6 cu 27. Ai gustat din această pâine vreodată păcătosule? Ai tânjit tu, înfometat și însetat după neprihănire? Ai simțit tu mușcătura păcatului? Dacă nu, ia aminte că stai pe însăși marginea prăpastiei oribile unde cei nepocăiți sunt aruncați pe vecie în afara împărăției lui Dumnezeu. În această împărăție, mâncarea este spirituală și dacă nu ai început să consumi din ea aici pe pământ, nu vei putea gusta din ea în cer, căci acolo nu-și vor găsi loc decât cei cu adevărat răscumpărați. Dacă n-ai experimentat pocăința adevărată și abandonarea tuturor păcatelor cunoscute în gând, vorbă și faptă, Vei fi pierdut pe vecie. Iată prăpastia îngrozitoare se deschide sub pașii tăi, doar câțiva pași în plus pe calea păcatului, și vei fi aruncat în focul cel veșnic. Scapă-ți viața! Aleargă la muntele Sfințeniei Domnului Iisus Hristos la pâinea vieții veșnice! Nu întârzia nicio clipă! Ușa îndurării stă larg deschis acum. Intră pe ea și vei fi mântuit!